Achtan ez, Gibaz morally terminarako подiștemela, Leeko idria, tarde mato! Bai hori da, beraz senperenezingo dugu beugas normal bat egin Beraz erabaki dugu hoita toki desberdinetan bakotsak ikastola bakotsak antola dezan bere pesta txikia. Hori ikastola bakotsak du anantolatuko nola hamartxandaak. Ohdezkariekin eta Biltzark nagusian erabaki dugu ikastola bakotsak antolatuko duela bakotsak bere idea ibilaldia talo, ja, talo salmenta dantza txiki bat zerbait bakotsak egiten du nahi duena zen dugu kastolan gain horien antolatzea, baina biti hor gu uh, elkartekoak laguntzeko berbalimata zerbait. Bakigu kiko erri horatzen, erri horatzen, dirua biltzea, asiak zizidea batekin, uh, zer zango dira beste moldeak edo bideak onbat dira usaiako laguntzak txtelaak baita ere beste txartze jendee emaitzak bean biztan dena. memenanja oh, pesta horietan helburua da diru pixka bat biltzea bean ez bakarrik lehentasuna da erri hurratz ospatzia, maia tzaren bederatzean, baina biztan dena boga kanpainak segitzen du eta horrekin dugu diru laguntza gehiena bilduko. Peiolora durea, seaskako burua. Erri batek urtero, ekartzen digun uh, diru etekina guti gora bera da, irun mila eurokoa. Iaz ez dugu egine e ere ez, baina diru hori beharrezkoa dugu. Beharrezkoa dugu ikastolen maileguak pagatzeko, berritugu ikastoren alukairoak pagatzeko, berritugu ere proiektu berriak ere ikitzeko eta bereziki proiektu potolo bat heldu zaiguna ondoko urteetan da bos garen kolegio. Baikora gira baituko pista seriosak eta bai biziki baikora gira. Behar dugun trezna da eta lortuko dugun trezna da eta berritugun sustengoak lortuko ditugu hori egiteko. Stefani xabai ikastola behri bat eldu da xarnego mm -hmm. ikastola bardozen zuzira unen lendakaria nola mm -hmm. sentitzen zira hor xartzea aldu baita mm -hmm. edailan <laughs> Be biziki konten gira, bardozeko xarnego ikastola idekitzen dugu uh, Idekitzen ari gira, euh, lau aurrekin 2000 emezortzian sortuak elduden euh, irailako xartzearen zat, zaila zen guretako euh, konfinamenduarekin, COVID-ekin fen boala, zaila zen, euh, bainan 6 bardozeko familie gira guai proiektuan, amaik astora bat idekitzen dugu, aurrak euh, urte osoan errezebituko ditugu euh, bi urte eta erditik goiti Echandu zu ere erikoetxetik askia jera honaukandu zu ere euh, lokal bat eki? Nahi dugu eskertu, bardozeko eriko parce que c'est un projet où tu tout douter mais acheter à et tu as ouai et tu importanta da guretako, uh, lokal abat segurtatzen digute, mm. Donc, bizik importanta da guretako, uh, hasteko. Hortante da zen, bax duzen egitea, gaur emu hortan uh, euskara zertan da. Bat dira, diadanik, fin, bada diadanik uh, beskoitzeko ikastola, eta gero azparne eta gero Dona Paure, eta Erdian, uh, ez da deus. Uh, alor, bada uh, biduna ere binduna publikoan, eta bon, gogoa bat zen uh, proiektu hori muntatzeko, bizik konten dira. Sekatzen ditugu, la hoeak, e, iburuak ez dakitzen jarbelak, e, tindua, materiala eto, eto bai, hein? Mm. e edo dirua ere baina sekatzen dugu ere e, atzen bat balaguntzaile bat Donc, pagatzeko ere e, voilà. Donc, dirua materiala borondate morandadate e, onak e, sekatzen ditugu.